Розділ 30 сол снив тим самим сном, що мучив його відтоді, як Рахіль підхопила хворобу мерліна. Він ішов гігантською спорудою, де колони завбільшки з секвої здіймалися в темряву, а їм, назустріч із вишини, падали рясні снопи малинового світла, десь гудів огонь великої пожежі. І над головою ясніли два темно-червоні овали. Сол упізнав це місце. Він знав, що попереду його чекає вівтар із рахілю непритомною 20-річною Рахіллю, і що там він почує вимогливий голос. Чоловік спинився на низькому балконі і прикипів поглядом до знайомої сцени. Його донька, жінка, з якою вони із Сарою попрощалися, коли вона аспіранткою вирушила в археологічну експедицію на далекий Гіперіон, лежала оголена на широкій кам'яній плиті. Над нею в повітрі ширяла пара червоних сфер ктеревого погляду. Поруч на вівтарі Лежав і довгий кривий ніж із вигостреної кістки. І от пролунав той голос. «Соле, візьми свою доньку, свою одиначку, що її полюбив ти, Рахіль, та й піди собі до світу Гиперіон. І принеси там її в цілопалення в одному з тих місць, що про них скажу тобі». Руки сола трусилися від лютій туги. Він дер на собі волосся і кричав у морок, повторюючи те, що вже колись йому заявив. «Більше не буде ніяких офір». Ні дітей, ні батьків. Більше не буде жертв. Час покори та спокути минув. Допоможи, як друг, або забирайся геть. Раніше вісні після цих слів у порожнечі починав свистіти вітер, і й кроки зникали в далечині. Та цього разу сон не увірвався. Вівтар мрів і надалі раптом порожніючи, і тільки ніжесть кістки лишався лежати на ньому. Пара червоних сфер продовжувала ширяти у вишині ніби сповнені вогнем рубіни, що вміщували в себе цілі планети. «Послухай мене, Соле!» правив далі цей голос, що тепер не до днів із-під Верховіття, а ледве нашіптував йому в ухо. «Майбутнє людство залежить від твого вибору. Ти можеш пожертвувати Рахіллю не з покори, а з любові?» Подумки, Сол уже чув свою відповідь, хоч і досі не міг підібрати слів. «Більше не буде ніяких офір. Не сьогодні. І взагалі ніколи». Люство вже не за свою любов до богів, за свої тривалі пошуки Бога. Він думав про численні століття, впродовж яких його народ, євреї, вів перемовини з Богом і скаржився, чубився, проклинаючи несправедливість усього світоустрою. Але попри це завжди, завжди і будь-якою ціною корився знову. Покоління вмирали в печах ненависті. Майбутні покоління пошрамовані холодним вогнем радіації та поновленої ненависті. Не цього разу, ніколи взагалі. «Погоджуйся, тату. Сол підстрибнув від оторку руки. Його донька Рахіль стояла поряд, не дитина й не доросла, а вісімнадцятирічна, якою він її бачив двічі. За нормального плину часу та в його зворотному напрямку, коли вона занедужала хворобою Мерліна. Рахіль з її світлокаштановим волоссям, заплетеним у просту косу, невисока лагідна, у вільного крою туніці варенці і дитячих корсівках. Сол узяв її за руку і стиснув так міцно, як тільки міг, не завдаючи їй болю. І відчув, що вона відповіла йому таким же сильним потиском. Це була не ілюзія, не фінальна жорстокість ктиря, Це була його донька. Погоджуся, тату!» Сол розв'язав задачу Авраама про покору злому богові. Покора більше не може бути найважливішим виявом стосунків людей і його божества. Але що, як сама дитина просить про жертву на знак покори Господній Примсі? Сол став на коліно перед донькою і розкрив для неї обійми. Рахіль. Вона обійняла старого з усім тим завзяттям, що зберегалося в його числених спогадах про те, як він її пригортав до себе. Про її підборіддя я десь там над плечем. Про рученята, що аж душать від надміру любові. Дівчина прошепотіла йому на вухо. «Будь ласка, тату, треба погоджуватися». Сол не відпускав Рахілі, відчуваючи її тонкі руки і тепло, що линуло від притиснутої щоки. Він мовчки плакав, сльози котилися по обличчі, мочили коротку бороду, але він не хотів відпускати її навіть на секунду, щоб змахнути їх долонею. «Я люблю тебе, тату, прошепотіла Рахіль. Він підвівся, витер сльози за тилем руки, не відпускаючи лівиці Рахілі, і став на довгий шлях униз до вівтаря. Сол прокинувся від відчуття падіння та схопився за немовля. Воно спало у нього на грудях, згорнувши долоньку в кулачок і встромивши великий палець у рота. Однак варто було встати із землі, як малеча прокинулося з криком та рефлекторно вигинаючи спину, як це зазвичай роблять усі немовлята. Сол все одно зіпнувся на ноги, розкидавши навколо всі ковдри та плащ і місно пригортаючи рахіль. Був день. Пізній ранок, якщо точніше. Вони проспали досвідки і мить, коли сонячне світло прокралося в долину та поміж гробниць. Син згорбився над ними, не то якась хижа тварина, чиї могутні передні лапи лежали розпростаними обабіч сходів, на яких вони стояли. Рахіль ридала, її обличчя спотворювали несподіванка раптового пробудження та страх, що його вона вчувала у батька. Сол стояв під жарким денним світлом і поколихував її. Він піднявся до найвищої сходинки перед сфінксом, поміняв доньці підгузок, розігрів один з останніх пакетів із дитячим харчуванням, почекав, поки її квиління не перетворилося на тихі схлипування під час годівлі та відрижки, а відтак пройшовся із нею туди-сюди, аж поки дитина не заснула неглибоким сном. До її дня народження лишалося менше десяти годин. Менше десяти годин до заходу сонця, до темряви та кількох останніх хвилин у житті дочки. Далеко не вперше Сол шкодував, що гробниці часу – це невелика скляна будівля, яка символізує космос та божество, котре нею заправляє. Тоді би він шурляв у неї каміння, поки не лишилося би жодної цілої шибки. Він намагався пригадати подробиці сну, але його тепло та спокій швидко розсотувалися під жорстким світлом гіперіонівського сонця. Згадав тільки мовлену на пошибки просьбу Рахілі. Навіть від самої жахливої думки про те, що не щоб офірувати її к дереві, Солу зводило від болю живіт. «Усе гаразд!» – шепотів він до неї, коли та звивалася і зітхала знову ладнаючись рушити в підступну царину сну. «Усе гаразд, мала! Скоро тут буде зориліт консула. Він може прилетіти в будь-яку хвилину». О півдні консулового корабля вони не дочекалися. Минуло ще кілька годин, а його так і не було. Сол блукав долиною і гукав всіх тих, хто пропав, виспівуючи напівзабуті пісні. Коли Рахіль прокидалася, і мугукаючи колискові, коли вона починала засинати, його донька стала така крихітна і легесінька, 6 фунтів і 3 унції, 19 дюймів, як при народженні. Він це добре пам'ятав, сміхаючись від думки про старожитні одиниці вимірювання його старожитньої домівки у світі Барнарда. Уже надвечір він очуняв у тіні простягнутої лапи Сфінкса, бо трохи був закуняв, і підскочив разом із Рахілью, спостерігаючи за польотом космічного корабля у ляпіс лазуровому небі. «Він прилетів!» – закричав Сол, і Рахіль поворушилася у відповідь. Термоядерний слід тягнувся за апаратом, палаючи яскравим денним світлом, наскільки це дозволяло побачити атмосферу. Чоловік стрибав, вперше сповнений надії за багато днів. Він вигукував і підскакував, поки стурбована Рахіль не схлипнула і не заквилила. Сол зупинився і високо її підняв. Хоч і знав, що вона ще не вміє фокусувати зору, але радо подивилась би на всю красу космічного корабля, що спускається по дузі над далеким хребтом у напрямку везокогірної пустелі. «У нього вийшло!» – кричав Сол. «Він летить! Корабель нас!» Три важкі удари струснули долину майже одночасно. Перші два були спареним надзвуковим сплеском і слідом апарата, що нісся перед самим космічним кораблем, коли той скидав швидкість. А третій виявився звуком його знищення. Сол прикипів поглядом до яскравої точки у вершині довгої термоядерної дуги. Вона раптом заясніла, ніби сонце, перетворилася на хмару з полум'ята вируючих газів і впала у пустелю десятьма тисячами охоплених вогнем фрагментів. Під голосний плач Рахілі старий закліпав, щоби стерти ці післяобрази з очей. Господи, шепотів він, господи, не було сенсу заперечувати повне знищення корабля. Догорядні вибухи розривалися навколо, в повітрі, навіть за 30 кілометрів звідси. Уламки, тягнучи за собою корні хвости й омахи полум'я, падали в пустелю, в гори і трав'яне море за ними. Боже мій! Сол сів на теплий пісок. Він був надто виснажений, щоб плакати, надто приголомшений для будь-яких дій, крім заколисування дитини, аж поки вона не припинила плакати. За 10 хвилин Вайнтрауб іще раз подивився в небо і побачив два нові термоядерні сліди, що тягнулися на південь із зеніту. Один із кораблів вибухнув, але надто далеко, щоби почути той звук. Другий зник із поля Зору, за південними безскидами, ген поза хребтом вуздечки. «Може, це був не консул», – шепотів Сол. «Може, це вторгнення вигнанців? Може, корабель консула все ще на підльоті?» Але надвечір Зореліт не з'явився. Не з'явився він і в той час, коли проміння маленького світила Гіперіона Вигравало на скельній стіні, і тіні тягнулися до Сола, що сидів на найвищій сходинці сфінкса. Не з'явився він і тоді, коли долина зникла в сутінках. Якщо рахувати від цієї секунди, Рахіль народилася за півгодини. Сол перевірив, чи сухий її підгузок, він був сухим, і нагодував її з останнього пакету дитячого харчування. Поки вона їла, то дивилася на нього великими темними очима, ніби шукаючи щось на його обличчі. Сол пригадав перші хвилини з нею на руках, поки Сара відпочивала під теплими ковдрами. Немовлячий погляд пропікав його тими самими запитаннями та здивуванням, що й першого дня в цьому світі. Нічний вітер пригнав хмари, які хутко бігли над долиною. Гуркотіння на південному заході спершу видавалося віддаленим громом, а потім звуками сильної канонади, вибухами, найпевніше ядерних та плазмових зарядів у п'ятистах, чи в більших кілометрах на південь. Сол оглядав небо в прогалинах у синищі хмар і вихоплював поглядом огнисті хвости, наче в метеорів, які, ймовірно, належали балістичним ракетам або спусковим катерам. Так чи інакше, вони несли смерть Гіперіону. Старому було до них байдуже. Він тихо співав Рахілі, закінчуючи годування. Він прогулявся до виходу з долини, але от тепер повернувся до Сфінкса. Гробниці горіли, як ніколи раніше, і бралися брижами від збудженого електронами жорсткого світла неонових газів. Над головою стані проміння призахідного сонця перетворило присадковаті хмари на пастельну стелю з вогню. Урочистий підсумковий момент народження Рахілі наступав через три хвилини. Навіть якби корабель консула прилетів зараз, Сол знав, що йому не вистачить часу принести немовля на його борт або покласти в кріогенний сон. Та й він і не хотів. Сол поволі здіймався східцями до Сфінкса і думав про те, що Рахіль пройшла тим самим маршрутом 26 стандартних років тому, навіть не усвідомлюючи, що чекає на неї в його темних підземеллях. Нагорі він перевів подих і перепочив. Світло сонця можна було майже відчути навпомацки. Воно сповнювало повітря, підпалюючи собою крила та весь огром сфінкса. Гробниця ніби віддавала накопичене світло, як каміння в безлюдних пустелях Хеврона, що ними Сол багато років тому мандрував у пошуках просвітлення. Але знайшов він тільки скорботу. У повітрі мерехтіло світло без перестанку душів, як і раптово спадав вітер, ганяючи долиною пісок. Сол став на одне коліно на найвищій сходинці, розгортаючи ковдру Ахілі, поки дитятко не лишилося в одній м'якій бавовняній одежі новонародженого немовляти – у пелюшці. Рахіль вовтузилася у його руках. Її обличчя стало пурпуровим і слизьким. Крихітні червоні рученята повсякчас намагалися то стиснутися в кулачки, то розтиснутися. Саме такою її добре пам'ятав Сол, коли лікарка вперше передала йому Рахіль. Він витріщався, як і зараз, на свою щойно народжену доньку, а тоді поклав її на живіт мамі, щоб і вона могла на неї поглянути. «О, Боже!» – видихнув Сол, падаючи і на друге коліно, тепер повністю уклінний. Уся долина тремтіла, ніби здригаючись від землетрусу. Сол ледве міг чути вибухи, що й далі тривали далеко на півдні, але тепер його більше хвилювало страшенне сяйво, що линуло від сфінкса. Коли гробниця завібрувала та забриніла світлом, тіні Сола підскочили за ним на 50 метрів, униз по сходах і далі ген через долину. Вкрай мука він помітив, що решта гробниць горіли таким самим полум'ям, Велетенські химерні реактори в останні секунди життя перед аварією. Вхід до сфінксів палав синім, потім фіолетовим, а після цього – жастким білим світлом. За ним на скельній стіні плато, що височило над долиною гробниць часу, в Мерехтіні народжувалося неможливе дерево. Його велетенський стовбур і гостре сталеве гілля здіймалися аж під хмари і далі. Худким поглядом соло кинув триметрові шипи та їхні кошмарні плоди, і втупився у вхід до сфінкса. Десь підвивав вітер і гуркотів грім. Десь стояла циноброва курява, ніби висушені криваві запони, під світлом, що лилося з гробниць. Десь кричали голоси та у відповідь їм вирішав цілий хор. Сул на все це не зважав. Він не зводив погляду з обличчя доньки і тіні за нею, що тепер проступила на тлі яскравого входу до гробниці. Об'явився ктир. Істоті довелося нахилитися, щоб просунути свій триметровий тулуб зі сталевими лезами у дверний отвір. Він вийшов на терасу перед сфінксом і зробив крок уперед. Наполовину живе створіння, наполовину скульптура, від чієї ходи віяло моторошною цілеспрямованістю нічного сновиця. Усе слабше світло переливалося на панцирі істоти, каскадами спадало по криві на грудній пластині, оббігаючи її сталеві шипи мерехтіло на пальцях лезах та скальпелях, що витикались із кожного суглоба. Сол пригортав рахіль до грудей і зазирав у численні фасетки двох домених печей, що правили ктюрю за очі. Захід сонця танув кривавцями нав'язливого сну сола. Ктир повільно, без жодного натяку на натерття, обертав голову. 90 градусів праворуч, 90 градусів ліворуч, ніби озирав свої володіння. Ктир зробив три кроки вперед, зупинившись менше, ніж за два метри від Сола. Руки істоти закрутилися і піднялися, розгорнулися пальці леза. Сол ні на йоту не відпускав від себе дитинки. Її шкіра зволожилася, обличчя вкрилося сенцями та плямами від потуг народження. Лишалися якісь там секунди. Очі крутилися саме по собі, здавалося, вона зосередилася на Солі. – Погоджуйся, тату, – Сол пригадав свій сон. Голова ктеря низько опустилася, поки його рубінові очі під страхітливим каптуром не вп'ялися в самого сола та його дитину. Живосрібні щели розтулилися, вишкіривши ряди та яроси сталевих зубів. Чотири руки простягнулися до нього із розкритими металевими долонями і завмерли в метрі від старого. «Погоджуйся, тату. сол пам'ятав свій сон, пам'ятав обійми доньки і збагнувши в кінці, коли все обертається на порох. Вірність тим, кого ми любимо. Це єдине, що можна забрати з собою в могилу. Віра, істинна віра, означає довіру до цієї любові. Сол підняв новонароджене немовля. Немовля, котре помирало, котрому виповнилися якісь секунди, яке верещало у своєму першому і останньому подиху, і передав його ктирю. Звільнившись від своєї невагомої ноші, Сол раптом відчув кошмарну млість. Ктир підхопив Рахіль і відступив обійняти світлом. Позаду сфінкса тернове дерево припинило мерехтіти і перейшло у фазу сьогодення, набувши жахливого фокусу. Сол ступив уперед, простягнувши руки в благальному жесті, але лектир уже відходив назад у сяйво, аби через мить зникнути там. Вибухові хвилі ганяли в хмарах, а відтак впали на Сола, від чого він знову опустився на коліна. Позаду та навколо нього відкривалися гробниці часу.